פרק ל"ז ויהי כשמוע המלך חזקיהו, ויקרא את בגדיו, ויתכס בשק, ויבוא בית אדוני. וישלח את אליקים אשר על הבית, ואת שבנה הסופר, ואת זקני הכהנים מתכסים בשקים, אל ישעיהו בן אמוץ הנביא. ויאמרו אליו, כה אמר חזקיהו, יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה.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 וישמע, אל תרעקה מלך כוש לאמור, יצא להילחם איתך. וישמע, וישלח מלאכים, אל חזקיהו לאמור, כותמרון, אל חזקיהו מלך יהודה לאמור, אל ישיאך אלוהיך, אשר אתה בוטח בו לאמור, לא תמנתן ירושלים ביד מלך אשור. הנה, אתה שמעת, אשר עשו מלכי אשור לכל הארצות לאחרימם, ואתה? היצילו אותם אלוהי הגויים, אשר השחיתו אבותי את גוזן ואת חרן, ורצף ובני עדן אשר ביטלסר, היה מלך חמת ומלך ערפד, ומלך לעיר ספרביים, הי נעה ועיבה. ויקח חזקיהו את הספרים מיד המלאכים, ויקראהו, ויעל בית אדוני, ויפרסהו חזקיהו לפני אדוני.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 החריבו, מלכי אשור, את כל הארצות ואת ארצם, ונתון את אלוהיהם באש. כי לא אלוהים המה, כי אם מעשה ידי אדם עץ ואבן, ויאבדום. ואתה, אדוני אלוהינו, הושיענו מידו, וידעו כל ממלכות הארץ, כי אתה, אדוני, לבדיך. וישלח ישעיהו בן אמוץ אל חזקיהו לאמור, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אשר התפללת אלי, אל סנחריב, מלך אשורו. זה הדבר אשר דיבר אדוני עליו, בזה לך, לעגה לך, בתולת בת ציון, אחריך ראש הניע, בת ירושלים. את מי חרפת וגידפת, ועל מי הרימות הכל, ותישא מרום עיניך אל קדוש ישראל?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 עתה הבטיה, ותהי להשעות גלים ניצים, ערים בצורות. ויושביהן קצרי יד, חתו ובושו, היו עשב שדה, וירק דשא, חציר גגות, ושדימה לפני קמה. ושבתך וצאתך, ובואך ידעתי, ועת התרגזך אלי, יען התרגזך אלי,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 ויהיו משתחווה בית נסרוך אלוהיו, ועד רמלך ושרעצר בניו הכוהו בחרב, והמא נמלטו ארץ עררת, וימלוך אסר חדון בנו תחתיו.